Gästs yes och kor Till tommen lilla postkontor Och stå med oss i kö Här ligger slätten vid och stor Och vet att trivs och livet gror I sockerbetans trö Än finns här namn som i bankerna går I hamn och Kristianstad i år. Går du med efter applikationer Har du hört vilken ränta du får tramla till många miljöer vi ska tömma vår spargris i år går de med ett dropp lika snål var du har tillräntat år vi ska tramla till många miljoner vi ska tömma vår spargris i år vi får vi får i endlös rad till banken i Karlskoga städer frektigt ljud och här lyser solen gul och glad Och björken öppnar sina blad och värmdagen vår förbi Allt vi ger ut får vi åter helt viss När det blir slut på kriget till sist Kom och hjälp oss att gjuta kanoner Du ska se att du kan och det går Kom och hjälp oss att ladda patroner För en bråkdel av lönen du får Lund och Bovallstrand Till Arvidsjaur och härne Bland vårens gröna strån Och låt oss vandra Hand i hand I hela Sveriges långa land Och täcka stadens lång Tiden som var blev Över och skott på Än finns det kvar lite Slantar från då Kom baroner och heta patroner Kom på norr I torparna stå Ostens kontor och stationer i bygdarnas vinklar och rår som det pågående kriget utsätter Sveriges ekonomi för gör att staten behöver pengar och årets största händelse på obligationsmarknaden är svenska statens obligationslån av den 1 maj 1940. Beloppet sätts till 500 miljoner. Nu gäller det att få försvarslånet fulltecknat och Lars-Erik Larsson och Alf Henriksson skriver obligationsmarschen som Sven-Olof Sandberg, den stora slagersångaren, sjunger in. Och på Skansen i Stockholm där 50 000 personer samlas manar kronprins Gustav Adolf i ett inspirerat tal alla svenskar att bli långivare. Och med den lägsta lånesumman på 50 kronor som dessutom kan tas på avbetalning har alla den möjligheten. Genom att nu hjälpa svenska staten hjälper vi ju direkt oss själva våra hem. Vår frihet och självständighet Och allt det vi håller kär här i världen Svenska män och kvinnor Vi förenar oss i ett rungande Fyrfaldigt leva för vårt kära fosterland Leva Sverige Rawr! Rawr! Sedan före den 1 augusti är hela lånesumman tecknad och i november har beloppet stigit till nästan 800 miljoner kronor.